E allora, buon ascolto dagli 9 in FM di Radio Onda Rossa, diamo subito la parola ad Alberto che oggi ci parlerà di lavoro, un tema quanto mai attuale. A te Alberto. Bene, allora stasera vi faccio un discorso molto sintetico sul problema del lavoro, senza svelare grandi segreti o grandi eh, nuove originali analisi. però per eh, mettere i piedi per terra e cominciare a vedere il problema nei suoi termini reali no? eh, il testo che sto seguendo è stato messo su Comune Info già da qualche giorno e fra mh, pochissimi giorni lo trovate sul sito qua della radio se qualcuno vuole poi andare un pochino più a fondo e leggerlo con più calma allora Eh, il primo punto è eh, perché dobbiamo avere un'idea molto chiara di quello che sta succedendo nel cosiddetto mondo del lavoro o mercato del lavoro? Perché abbiamo la sensazione netta, questa invece è un'affermazione, che eh, si stiano seguendo dei criteri che tutto fanno tranne che tenere presente le esigenze dei lavoratori disoccupati o potenzialmente disoccupati. Cioè, in realtà quando si parla di austerità o quando si parla di debito pubblico e via dicendo poi non si tiene mai conto in parallelo contemporaneamente quali sono gli effetti delle misure della cosiddetta austerità sul mondo del lavoro e dall'altra parte eh, le pochissime norme che sono state finora eh, pensate approvate eccetera in realtà vanno a favore delle imprese non vanno a favore di un meccanismo molto più delicato che è quello della creazione di posti di lavoro quindi uscire un po' il tentativo dovrebbe essere quello di uscire dalla salvaguardia degli occupati attuali e delle cose che ancora si tengono in piedi e cominciare a pensare come si fa al di fuori delle logiche imposte dall'Unione europea dal sistema Capitalistico nel suo complesso e vedere se si riescono a mettere in moto dei meccanismi positivi di creazione di posti di lavoro allora quindi questo è l'analisi quadro di riferimento e poi bisognerebbe discutere che cosa si può eventualmente fare però prima eh, ritengo che sia sempre necessario avere un'idea molto chiara della situazione perché altrimenti eh, come dire, gli sforzi che vengono fatti o gli obiettivi che ci si propongono o sono troppo generici o comunque non vengono perseguiti con la dovuta intensità allora il primo passaggio importante è questo intanto è in aumento la povertà complessiva questi sono dei dati che posso riferire abbastanza rapidamente eh, così da un lato c'è il 10% delle famiglie che hanno il 46,7% della ricchezza nazionale Rispetto al 44 del 2009, nel senso che nel giro di eh, meno di tre anni, sono di quattro anni, sono eh, aumentati parecchio eh, diciamo, la concentrazione di ricchezza nella fascia della popolazione già ricca. E dall'altra parte, noi a questo punto siamo, abbiamo superato i 4 milioni, 4 quasi, siamo quasi a 5 milioni di persone. Che sono nella cosiddetta povertà assoluta, quindi che non stanno solo al di sotto della soglia di povertà, quindi al di sotto del salario minimo e tutte quelle belle cose, ma sono proprio in eh, grossa difficoltà per la sopravvivenza vera e propria. Non stiamo ancora a livello di un paese del cosiddetto terzo mondo, eh, però per quelle famiglie, cioè per quella fascia di popolazione, eh, la povertà è una cosa concreta, materiale, con la quale lottano tutti i giorni. Eh, L'altro elemento importante... Ah, scusami Alberto, sì, scusa. ma la, eh, a proposito invece di quelli che stanno eh, diciamo sotto la soglia di povertà e appena sopra questi in grave indigenza, 180. sono te molti sto, milioni? Te lo sto per dire. Ah, scusa. Nel senso, quello che ti voglio dire è che tra quelli che hanno un reddito, quindi che hanno un posto di lavoro in qualche modo, siamo arrivati a eh, 2 milioni e 640 persone... Che non arrivano alla fine del mese, come i soldi. 6.640.000.000 persone, sì, scusa. Eh, quindi il discorso è che in sostanza si sta allargando e in termini abbastanza rapidi la fascia di coloro che anche in presenza di un reddito, anche a presenza di un'occupazione eh, non ce la fanno, quindi vuol dire che sono pagati male, che il lavoro non è pagato come deve essere pagato, eccetera, eccetera. E soprattutto. Chiaramente significa che stanno diminuendo le, le potenzialità di trovare un posto di lavoro. L'altro elemento importante è l'ammontare complessivo della disoccupazione. Credo che tutti si siano resi conto che abbiamo superato questo 43% per quanto riguarda i ragazzi più giovani, cioè quelli al di sotto dei 25 anni. E abbiamo superato i 3 milioni in valori assoluti, attenzione, cifre ufficiali, perché le cifre ufficiali, quelle dell'Istituto eh, di, di Statistica, copre solo una parte della, della disoccupazione effettiva. E eh sì, perché poi tra l'altro chi lavora per esempio un certo numero di giorni l'anno, pur se sono pochi, non viene considerato disoccupato. Quindi, certo, eh. quindi è è proprio, sono le modalità di rilevazione statistica che nascondono, quindi non è una, una, come dire, una uh, cancellazione voluta, arbitraria, eccetera, eccetera sono proprio le modalità del sistema che nascondono la realtà effettiva economica, sociale della disoccupazione. L'altro elemento è che ovviamente... questi ragazzi che sono attualmente disoccupati, quindi sto parlando del lavoro precario e c'è tutte quelle forme che, di sopravvivenza che stanno cercando di realizzare, eh, hanno una prospettiva di vita estremamente negativa, quindi questo è il discorso fondamentale, quindi per essere un pochino più chiari, eh, noi stiamo fottendo una intera generazione di persone se non due, cioè nel senso che non garantiamo nemmeno il minimo della occupazione il minimo della retribuzione per non parlare delle loro pensioni che è assolutamente inesistente eh, eh, eh, lo diamo per scontato in qualche modo però insomma il problema è proprio quello, il, quello che, la perdita di ricchezza umana eh, che stiamo affrontando giorno per giorno allora e su questo poi se volete troverete tutti i, i, i numeri, le cifre che potete osservare l'altro eh, problema sono diminuite quella che viene chiamata sempre dall'Istat la retribuzione media quindi vuol dire che siamo in presenza anche proprio di tagli alle retribuzioni eh, di coloro che magari, tutto, hanno un'occupazione e quindi questo non so io so di parecchi casi a livello sindacale eccetera in cui eh, contratti già firmati già entrati in vigore eccetera vengono rimessi in discussione e di fronte alla minaccia della disoccupazione cioè dei licenziamenti vengono accettati questi tagli a un contratto eh, al quale avevano già avuto diritto avevano già, erano già, è già in vigore quindi anche questo è un altro elemento da tenere presente quindi non si può parlare soltanto della disoccupazione quella secca, dura, rigida eccetera eccetera ma bisogna tenere conto anche della riduzione complessiva dei proventi da lavoro. L'altro punto, il secondo punto che volevo eh, così, citare è quello che sono le previsioni occupazionali, cioè ci sono uh, una serie di fonti che vengono messe in circolazione, eh, alcune anche ufficiali, che stanno tentando di capire eh, qualora la ripresa cosiddetta ripresa cioè l'uscita dalla crisi cominciasse oggi o fra un mese o fra un anno eccetera quanto tempo ci vorrebbe per ritornare ai livelli occupazionali delle prima della crisi non so se è abbastanza chiaro cioè hanno fatto, fanno dei calcoli alcuni di questi calcoli possono sembrare come posso dire molto statistici molto freddi eccetera Però per esempio perfino la CGL l'anno scorso aveva tirato fuori un dato, ci volevano 63 anni per tornare non alla piena occupazione, attenzione, per tornare alla disoccupazione del 2007. Non so se è che non è così nemmeno così positivo, eccetera però quello che spaventa è il numero di anni che erano stati calcolati. Scendendo un po' più eh, in concreto, in termini di ricerche che vengono effettuate, ho trovato due o tre fonti, eh, di cui una è eh, l'Ufficio Internazionale del Lavoro, cioè l'ILO che sta a Torino, cioè l'organismo internazionale equivalente della FAO, per capirci, che si occupa dei problemi del lavoro e che, che all'interno sono rappresentati sia i sindacati che gli imprenditori. Quindi è una fonte un po' più uh, significativa degli, no, dei normali organismi internazionali. Bene, e lì si parla di 18 anni. Quindi eh, questo è da tenere presente perché, ripeto, l'ipotesi è se si esce, cioè dal momento in cui inizia la ripresa quanto ci vuole per riassorbire la manodopera che è stata espulsa e la manodopera che potenzialmente aveva bisogno di lavoro. Quindi questo significa, in, in altri termini, che eh, noi abbiamo di fronte, adesso, senza mettersi a discutere se è 10 anni, 18 o 63, insomma non è quello il problema. Il problema è che abbiamo un periodo sicuramente superiore a 10 anni eh, nei quali anche in presenza di una eventuale ripresa eh, questa, gli effetti avranno, saranno molto lenti. Nel senso che le capacità di creazione di posti di lavoro da parte del sistema dominante eh, chiaramente sono state intaccate. Un po' perché sono scomparse un certo numero di decine di migliaia di imprese e un po' perché con le tecnologie e le soluzioni organizzative finora realizzate la eh, capacità di creare posti di lavoro è chiaramente molto ridotta. Ecco, noi questo però come dire, non lo discutiamo mai abbastanza. in prospettiva e che cosa bisognerebbe fare per modificare la struttura cioè questo viene lasciato completamente alla, eh, diciamo, alle dinamiche se ci sono ancora delle dinamiche all'interno del sistema quindi io vorrei essere ancora più chiaro su questo aspetto eh, sto dando una cifra delle cifre solo per far capire eh, che neanche Se uno dà per scontato che c'è una ripresa, cioè che il sistema è in grado di uscire dalla crisi, eh, non riuscirà a coprire il fabbisogno di posti di lavoro. Facciamo una prima pausa musicale, ricordando il numero di telefono per chi volesse intervenire, 06 49 17 50, questa è Entropia Massima, ovviamente su Radio Onda Rossa. Davam à mal dessus la grave, pek alinia segye ke zo bon moun men. Davam à la grave, eme pek tout vesti loul me dey rai. Davam à mal la grave, si al spuri On va passer un En famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude Le rêve marseillais un soir d'été au Cabanon. Oui passer un dimanche au Gaud. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne code. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon, du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient les honnêtes, les fraudeurs, les papilles, les mamies, les policiers, les voleurs, veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, Des valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, Le rythme des Marseillais au gré des saisons des couleurs. A l'automne on va passer quelques soir soirées dehors, L'hiver, il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port, mais quand un. Riboldi tena belle, godere de profiter romba. Quand c'est un dimanche au goda, half million papi que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boudent. Le rêve m'a essayé un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au goda, half million papi que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boudent. Le rêve m'a essayé un soir d'été au cabanon. au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est de chapelure tout vraiment pas de quoi rire. Ça fait de tout. Les jours tu peux t'attendre au pire Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié Certains sont prêts à tout pour finir Les premiers, dans le ciel les vautours Se comptent par milliers laissons là tous les fous et partons voir ailleurs Je connais un endroit où tout paraît meilleur Un endroit au soleil sans oiseaux De malheur, là-bas dans la calanque Tu verras c'est le cœur On va passer un dimanche au boudre En famille, en famille, que l'on soit riche ou non C'est un plaisir que personne ne boudre Le rêve marseillais.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 quindi è chiaro il problema che si sta presentando cioè una specie di prospettiva in cui il sistema eh, non sarà statico in termini di produzione ma lo sarà in termini di assorbimento, di un riassorbimento di forza lavoro statico nel senso che non riesce a tornare a un qualche regime accettabile e via dicendo quindi è un discorso um, complesso, no? Quindi Sì, dimmi. No, sta, mentre parlavi mi sta venendo in mente come uno degli effetti della globalizzazione sia quello non di far avanzare i cosiddetti paesi del, del, del sud del mondo verso le condizioni migliori quanto di abbassare le condizioni di vita del, della massa delle persone anche nei paesi dell'ex mondo ricco in quello diciamo che sta in condizioni Eh, se non tragiche insomma molto difficili mi ricordo che qualche anno fa si parlava di eh, varie centinaia di milioni di esseri umani fuori mercato che in particolare in Africa ma anche in Asia eh, che non interessavano ovviamente il fenomeno della globalizzazione non avendo potere d'acquisto potevano tranquillamente morire di fame perché non gli frega niente a nessuno perché eh, tecnicamente cioè in chiave di analisi economica eh, non, non vengono registrati quello che noi non riusciamo a capire è che al di sotto di una certa soglia eh, praticamente non svolgono nessuna attività che abbia una rilevanza economica nei nostri termini, cioè nei termini del sistema eh, dominante, del sistema occidentale allora a quel punto appunto eh, non esistono da un punto di vista strettamente economico siccome l'ordine di grandezza è 4 miliardi di persone che cominciano a stare in questa situazione L'altro giorno ho visto un, un video e eh, si comincia a parlare di 200 milioni, in una prospettiva molto ravvicinata, di eh, migranti per motivi ambientali. Quindi non solo c'è una massa di persone che si sposta per le guerre, per tutti i motivi che conosciamo, ma eh, cominciano a esserci in cifre abbastanza consistenti quelli che si muovono perché alle spalle non hanno più nulla. Cioè c'è stato un'alluvione c'è stata una sicura condizione, un terremoto e via dicendo e non hanno più nessuna possibilità di vivere sul posto dove avevano vissuto fino allora ecco. anche se in condizioni, come dire, non per meravigliose ma anche assolutamente misere. Vi mm. e volevo aggiungere che eh, queste cifre che spesso vengono utilizzate dai politici di de destra ma non solo per eh, agitare lo spettro dell'invasione Eh, secondo le statistiche dell'ONU eh, la grandissima maggioranza di questi migranti eh, sono eh, da sud a sud nel senso che passano in genere in paesi vicini eh, che magari stanno poco meglio di loro, quindi eh, diciamo la percentuale che poi viene a migrare nei paesi eh, ex ricchi eh, è, è, è abbastanza piccola no ma dall'altra parte però eh, quello che di cui non si tiene conto è il fatto che è Un consistente flusso di persone che vengono come quello che sta succedendo per esempio nei paesi intorno alla Siria, cioè che nel giro di sei mesi si sono trovati due milioni di persone in più. Allora lì è chiaro che anche questi sono fuori statistiche, cioè fuori mercato e via dicendo. È però tutto il meccanismo del cibo, dell'alimentazione del. della nutrimento, disponibilità di nutrimento, eccetera, due milioni di persone in tre o quattro paesi che non stanno affatto bene, sono particolarmente consistenti. Allora, quindi sono tutti discorsi che noi dovremmo riuscire a fare contemporaneamente, no? nel senso tenendo d'occhio eh, tutti questi meccanismi. Tornando alla situazione italiana, eh, ho fatto un elenco di Eh, io l'ho chiamato in questo modo che è un po' tecnico segmenti specifici di disoccupazione cioè in sostanza ho cercato di far emergere tutte quelle eh, sacche di disoccupazione di cui non si parla no? o, o comunque tutti sanno quando uno lo dice cioè, ah sì è vero ci sono ancora quelli però poi dal punto di vista delle misure, degli interventi degli adeguamenti vari non se ne tiene conto Faccio abbastanza rapidamente, c'era eh, quei licenziati eh, che sono, erano i precari utilizzati per la pulizia delle scuole che ah, rischiano di restare senza lavoro, eccetera, eccetera, per Italia, i tagli ai bilanci delle scuole stesse. Ecco, la cifra è 14.000 persone. Quindi sono qualche bidello in più o in meno, non so se cioè è una cifra che incide poi sulla massa, del se non si prendono ovviamente problemi. Eh sì, poi probabilmente a moltiplicare per tre con, con la famiglia, no? se vogliamo considerare almeno tre persone. No, eh, L'altra ca categoria che è stata, io dico dimenticata nel senso tutti sanno che sta lì, ma nessuno se ne occupa. Erano quelli che erano i lavoratori socialmente utili, i lavori socialmente utili, che era stata una delle sacche di. distribuzione a pioggia di piccoli stipendi che specialmente nel mezzogiorno erano purtroppo necessari eccetera eccetera ed erano utili a fini strettamente politici o della cattiva politica eh, però adesso non, non se ne sta occupando più nessuno e l'ordine di grandezza secondo alcune stime sono centomila persone e io ho visto personalmente in un periodo che sono stato in eh, in Sicilia dove c'erano 32.000 LSU eh, che erano stati appunto eh, incorpati in questo modo assolutamente precario i quali non facevano assolutamente nulla cioè non potevano lavorare non avevano gli strumenti per lavorare andavano in un certo posto per fare delle cose poi si mettevano a sedere, fumavano un po' di sigarette e tornavano a casa cioè perché non c'era il lavoro in senso stretto non c'era la possibilità di utilizzarli E io sono tornato, mi ricordo, da quel viaggio eh, disperato nel senso che 32.000 persone giovani in Sicilia eh, con una prospettiva di una qualche occupazione eccetera eccetera per fare dei lavori utili eh, sarebbero stati essenziali non fosse altro per coprire le buche delle strade o, o no. e quindi anche pensando a dei lavori abbastanza poco att att attraenti però potevano e viceversa diventare delle, eh, dei punti dove per esempio fare la formazione dei giovani in maniera che fossero pronti per dei lavori un po' più impegnativi. Ecco, di tutto questo non c'è traccia e non c'è neanche però nessun provvedimento che cerchi di riassorbire questa massa di persone. Un altro numero che adesso eh, vi sembrerà strano Però eh, secondo le da i dati, sempre quindi bisogna vedere se sono veri o meno, eh, anche tra i dirigenti delle aziende e personale amministrativo delle aziende ci sono stati probabilmente il loro numero si è ridotto della metà. Allora possono essere famiglie che hanno accumulato dei denari precedentemente, magari hanno una casa o due case, insomma cioè non stanno proprio alla fame. Però in termini di eh, occupazione, cioè di persone in grado di produrre qualcosa, anche questa componente dovrebbe essere tenuta presente. Ripeto, non è quella che presenta la massima urgenza, però dobbiamo tener conto del fatto che evidentemente ci sono alcune centinaia di migliaia di persone che stanno in giro e che non sono più in grado di produrre nulla. Quindi anche ai livelli diciamo medio-alti. No? quindi questo no, non c'entra niente con gli alti stipendi il tagliare gli stipendi di, del settore pubblico eccetera. sto parlando di quelli che invece sono stati buttati fuori e normalmente erano delle persone anche di una certa età e quindi che difficilmente era in condizione di trovare un auto eh, ricollocamento in qualche posto eh, un altro elemento abbastanza importante è il meccanismo dei centri per l'impiego allora i centri di impiego sono una struttura pubblica che dovrebbe eh, come dire agevolare il passaggio dei giovani in cerca di prima occupazione eccetera. E il problema è che questi centri danno un'occupazione nei centri cioè per far funzionare i centri circa 10.000 persone e quindi hanno ottenuto un certo risultato Solo che poi le statistiche mi dicono che solo il 2% dei giovani che trovano un lavoro passa attraverso i centri per l'impiego. E il 60% adesso mi ricordo bene la percentuale, ma insomma, insomma il 65% arriva ancora per eh, il passaparola, la raccomandazione, il contatto personale, le conoscenze. cioè a prescindere dalle forme più o meno ricattatorie che ci possono essere sotto, è però è chiaramente quel meccanismo di ricerca dell'impiego di, e eh, diciamo di come si può dire, liquidità del mercato di, eh, e come si, come diciamo di una razionalizzazione della ricerca dei posti lavoro eh, non funziona. Hanno fatto una campagna già diversi anni fa, direi quasi feroce, contro gli uffici di collocamento, dicendo che non funzionavano. Alla luce di questi risultati li dobbiamo rimpiangere? Eh, beh, insomma, sì e no. Insomma, Nel senso che stiamo in una situazione ovviamente analoga. Cioè, Comunque eh, vuol dire che tutti quei meccanismi che in altri paesi, tipo la Germania, tanto per non far nomi. Eh, funzionano nel senso che cercano di agevolare il passaggio da un settore all'altro, cioè che non è l'ideale, però insomma può essere un aiuto è sicuramente un punto d'appoggio per un precario che sono otto anni che si agita senza avere risultati e viceversa in Italia non funziona. Eh, sarà un caso, ma eh, più va male il settore pubblico in questo campo e meglio vanno le agenzie interinali, quelle private, no per, per la collocazione. Un altro elemento eh, che è importante, questa è una misura che è stata presa qualche tempo fa, abbastanza recente, cioè c'era questo bonus per le imprese che assumevano. Allora... Il problema è che si è parlato da 100.000 a 200.000 posti che si sarebbero creati con questo bonus. Il governo Letta, se non sbaglio. Esatto. No? Il discorso è che a oggi, e quelli che hanno trovato una collocazione, sono 13.000. Quindi il costo per i bonus e la messa a disposizione dei fondi eccetera, eccetera è stato piuttosto elevato. il risultato è molto, molto inferiore di quello pubblicizzato. Oh, Quindi, questo dovrebbe essere anche la riprova di quanto è sbagliata una politica governativa che Renzi sta perseguendo, di continuare a facilitare le imprese senza operare invece è, dal è, lato della è, domanda è, e dei redditi. Sarebbe pensabile di agevolare le imprese, perché non, è, non si può escludere. Eh, il problema è che ci dovrebbe essere un impegno da parte delle imprese, E se le imprese invece dicono voi mettete a disposizione bonus e poi noi vediamo, eh, non è una misura, cioè non è un intervento politico, pubblico, serio, è semplicemente come dire, agevolare un'impresa che ha in quel momento realmente bisogno di occupare qualcuno in più. Vi spiego, cioè eh, non è. Cambiare la logica del, da convenienza dal punto di vista dell'impresa, cioè il bonus evidentemente non è sufficiente, cioè è una illusione, nel senso che in realtà invece le imprese continuano a non aver bisogno di manodopera eccetera eccetera. Onda Rosso 87.9 in FM, facciamo la seconda pausa musicale di Entropia Massima, Alberto Castagnola ci sta parlando dei problemi del lavoro a cominciare dalla povertà e dalla disoccupazione, ascoltiamo Miss Kitten and the Hacker, chi volesse telefonare 06 49 17 50. Allora altro, un altro aspetto, questo è un altro elemento diciamo, da tenere presente, sono i tavoli di lavoro presso il Ministero delle produzione, Ministero dell'Economia, cioè eh, quei tavoli che vengono convocati dal Ministero per convincere le aziende a non licenziare, a non emigrare, eccetera, eccetera. Il ministero dello sviluppo economico o quello dell'economia? Eh, ministero dello sviluppo economico, no. però poi ci sono gli altri collegamenti con gli ah beh, altri certo, ministeri. Cioè. Chi comanda poi è sì. il super ministero allora, dell'economia. Questi eh, tavoli quanti siano attualmente non lo sappiamo, nel senso che eh, solo io ho una vecchia tabella e l'ho messa in questo testo, eh, dove c'erano però eh, praticamente centottanta eh, mila operai in, a rischio. Allora anche in questo. Allora adesso sembra che siano 160 un'altra fonte dice 120.000. Eh, però eh, sono tutte situazioni sulle quali eh, non hai nessuna sicurezza perché l'intervento pubblico molte volte è puramente di mediazione. Oppure eh, bisogna sapere come nel caso del sapere esattamente che cosa è stato offerto che cosa ha accettato l'impresa e via dicendo anche perché poi abbiamo i falchi della Commissione Europea che esatto, intervengono appena si configura appena, intervento di Stato no? Esatto. Allora, quindi, però insomma invece in realtà l'intervento c'è viene presentato in forme diverse e quello che mi interessava sottolineare è che quindi c'è come dire una eh, dichiarazione di disoccupazione È una. diciamo non ci sono abbastanza strumenti per garantire che questa minaccia non si concretizzi. Quindi noi dobbiamo tenere conto che nella disoccupazione attuale, cioè quella registrata dall'Istituto Centrale di Statistica, ci sta quest'altra sacca che si spera non si concretizzi in disoccupazione, ma che purtroppo sono, sono in. minacciati e sono in in bilico diciamo, anche perché no? l'esaurimento della cassa integrazione interoga e non inderoga, certo, no quello, quello porta quello poi è un ulteriore problema però quello, siccome è abbastanza seguito, abbastanza non l'ho messo in in ballo. Eh, quindi, eh, quindi quello è in più non, è, no, non no, fa parte è tutto, di quello a eh. parte cioè, perché poi c'è la cassa integrazione in deroga che è finito, sono finiti i fondi. E stiamo a un milione di persone che stanno sotto quel regime e poi a un certo punto non si sa cosa si può fare perché poi i tempi sono da 18 mesi a due anni finiti i due anni eh, la situazione o esplode eh, oppure vengono licenziati in un modo o nell'altro quindi questo è un po' l'altra dato Ultimo, no, un altro posto ancora eh, un altro elemento importante sono le fabbriche occupate Perché noi ne abbiamo parlato spesso, questo è stato uno dei temi che è stato abbastanza trattato, eh, delle fabbriche occupate in Argentina e in altri paesi, perché poi ce ne sono in Brasile e sono in altri paesi. E quello che abbiamo sempre fatto finta di niente è l'Italia. Invece in Italia c'è una uh, consistente, cioè sono più di 30 le fabbriche occupate. La situazione in Italia, quindi c'è l'elenco, c'è la mappa in questo testo, eccetera, e il che significa eh, un qualcosa di molto interessante. Però vuoi esempio... fare qualche nome? Oh, sì, ho tutto l'elenco qua. No, puoi... perché se è interessante anche per altri servizi potremmo fare come radio? No, Senti, questa io vi lascio l'elenco e vi lascio vi mando il testo, quindi voi ve li vedete tutti quanti, è inutile darvi un testo senza poi sapere la situazione oggettiva. delle. Oh, e poi ci sono stati due articoli, ti mando anche quelli, eh, che sono usciti su Repubblica e su un altro giornale, dove hanno analizzato i principali di questi casi di eh, imprese occupate. Anche lì però facciamo attenzione: cioè sono imprese uh, che sono, hanno evita cioè, diciamo, sono situazioni che hanno evitato il licenziamento. Eh, però non c'è la garanzia che gli occupanti siano poi in grado realmente di gestire le stesse attività produttive che gestivano prima in quanto lavoratori dipendenti oppure che siano in grado. di avviare altre attività sostitutive di quelle che svolgevano prima. Ma queste aziende stanno lavorando comunque? Stanno tutte lavorando ah, ecco. però attento stanno lavorando senza garanzie non so se è chiaro cioè eh, perché poi i lavoratori che hanno occupato non hanno alle spalle un capitale che possono impegnare in caso di fallimento di cose del genere quindi è una situazione, sono situazioni molto complesse da questo punto di vista quindi si devono tenere presente perché Per esempio in Francia io ho visto eh, è uno, lo hanno quasi regolarizzato questo meccanismo cioè in certe situazioni il giudice è autorizzato a riconoscere l'occupazione della fabbrica e di attribuire la proprietà della fabbrica ai dipendenti. Perché c'è una norma, ci sono delle norme a seconda di certe situazioni possono farlo. E questo avveniva anche in Argentina. a un certo punto però in Argentina avveniva per un motivo cioè che eh, in quelle situazioni il proprietario scompariva cioè non si faceva più vedere allora dopo due anni il giudice aveva buon gioco a dire va bene invece di chiuderla eh, vediamo se qualcun altro se ne vuole impadronire no? e in Italia invece questa cosa non è possibile perché al massimo l'impresa è fallita, c'è un curatore fallimentare e nessuno ancora ha pensato che forse la, si potrebbe trasferire l'intera proprietà. Beh ci sta un articolo della Costituzione che lo prevede. Eh certo, <ride> sì, nessuno tenendo conto di che considerazione teniamo la Costituzione in questa fase, eh, questo però è uno dei casi in cui Perché è interessante? Perché oggettivamente c'è un gruppo di persone che sta facendo funzionare l'impresa, e poi la parte giuridica non segue affatto eh, la situazione economica. Dovrebbe essere sancita la proprietà collettiva, esatto. no? Cioè al limite si potrebbe arrivare che il collettivo operaio può eh, assumere un manager se ne ha sì, bisogno certo. per gestire la produzione. Questo sarebbe semplice, cioè è possibile, però. questo contraddice appunto il diritto di proprietà e quindi non funziona in Italia quindi anche questa come capisci è una cosa che si deve vedere con molto interesse molto positiva però è di per sé una sacca di potenziale disoccupazione o comunque con dei forti rischi di disoccupazione manifesta diciamo poi eh, Ho fatto un altro pezzo di analisi. Cioè, un altro pezzo d'analisi sono tutti i posti di lavoro che si dice che sono scoperti. Cioè, appaiono periodicamente, ne ho trovati parecchi. Eh, c'è, non so, c'è una tabella qua che dice la classifica dei laureati introvabili. Cioè, in sostanza fonti imprenditoriali, confitti industriali. Eh, dicono noi non troviamo questo tipo di persona allora è chiaro che questa può essere una fanfalucca può essere un qualcosa che non, non attiene a un'analisi seria però in ogni caso significa che c'è una atrofia del sistema formativo e un'atrofia del sistema della comunicazione che impedisce all'impresa Ha bisogno di un certo tipo di occupato, di trovare la persona disoccupata che è disposta ad andare, stare lì eccetera. Ci puoi dare l'ordine di grandezza di questi numeri? Eh, I numeri di grandezza sono svariate migliaia. Mm. Eh, te ne dico uno che sembra più buffo, ma eh, qualche mese fa c'era una specie di festival eh, della pizza, cioè della. E uno dei dati che è uscito fuori da quel festival era che mancano 6.000 pers persone che facciano i pizzaioli ma dai con tutte le scuole alberghiere che abbiamo con in Italia tutte le scuole alberghiere ma stanno alberghiere. tutti all'estero allora esatto, <ride> quello è, una, è un tipo di battuta che vale e però il discorso è che una dichiarazione del genere bisognerebbe andarla a vedere bisognerebbe andare a vedere se il sistema formativo professionale tiene conto di questa indicazione dove stanno, se è vero eccetera eccetera cioè manca tutto il raccordo no? tra queste affermazioni insomma, abbastanza apparentemente campate in aria perché contraddicono il meccanismo della disoccupazione massiccia ovviamente e sono probabilmente usate anche per far capire che in realtà non c'hanno voglia di lavorare o cose di questo genere eh, però contemporaneamente ogni volta che ci fuori un'indicazione concreta bisognerebbe che ci fosse un meccanismo Possibilmente pubblico che va a controllare quel dato e comincia a pensare che cosa si potrebbe fare. Lo stesso discorso vale per la formazione degli artigiani. Cioè mancano, eh, le ci sono delle scuole di artigiani, eccetera. Però non sempre i giovani sono orientati, sono canalizzati per andare esattamente qui. Allora, per esempio. tornando un po' alla politica i centri dell'impiego non dovrebbero fare per esempio questo tipo di indagine questo eh, raccordo ho capito però stiamo in quel 2% di cui parlavamo prima no e viceversa io ho raccolto alcune cose poi te la vedrai con calma ci sono addirittura delle fondazioni che fanno, danno borse di studio per formare i giovani che hanno delle tendenze verso certe una certa formazione artigianale quindi anche un po' raffinata, non so, gli orefici oppure c'è insomma lavorazioni un po' raffinate e che però eh, danno 15 borse di studio all'anno, cioè sono irrisorie rispetto al totale e viceversa quello potrebbe essere invece dei tipi di misura che stiamo prendendo come governo in questo momento e cominciare a dire bene quanti sono i, i buchi nella struttura dell'artigianato formare un ragazzo su uno di questi grosso modo sono 5.000 euro per un numero di mesi che servono per specializzarlo, qualificarlo eccetera e allora una cifra anche modesta potrebbe portare quei 15 a diventare 100, 200 e qualcosa del genere e tu però avresti un'intera interi distretti di produzione artigianale da, sto pensando al vetro a Venezia o altre produzioni di questo genere anche di valore turistico diciamo per alimentare il turismo e però non c'è nessun desiderio nessuna spinta dal punto di vista governativo di intervenire su questi punti che invece potrebbero essere delle misure immediatamente e concretamente realizzabili Cioè avrebbero immediatamente un'influenza sulla occupazione specialmente in certi campi senza contare poi tutto il vasto settore pubblico che è sotto organico moltissimi appunto comparti cominciare quello della scuola per cui abbiamo le classi pollaio ma non è l'unico campo è chiaro che se parli di settore pubblico c'è una sorta di criminalizzazione il settore pubblico tutti fanno bisogna tagliare eccetera eccetera però poi certi servizi chi li fa se non li fa il pubblico questo vale per tutta una serie di servizi vale per tutti i servizi Per la tutela del territorio vale per tutti i servizi della tutela dei beni eh, culturali, e archeologici. Qui parliamo veramente cioè, di cioè, milioni di persone? È, eh. Esatto, sono milioni di persone e che, di cui però questo collegamento non viene assolutamente fatto. Ultima notizia prima di chiudere che mi pare che stiamo in chiusura. Eh, effetto Serra, cioè è uscita un'ulteriore parte... del rapporto del panel internazionale dei siamo migliori. passati al clima in chiusura siamo sì, improvvisamente <ride> al clima eh, però c'è un dato che mi sembrava utile ricordare che noi stiamo facendo questo discorso lo stiamo tenendo d'occhio eh, questo gruppo di scienziati dice dobbiamo cominciare subito a ridurre eh, mh, carbone e eh, petrolio l'uso del carbone e del petrolio e quindi riduzione delle emissioni Abbiamo 15 anni di tempo per poter procedere a fare questa operazione. Ogni anno che perdiamo è un anno perduto, perché se non si interviene oggi, fra 5 anni o fra 10 anni o fra 15 anni, eh, non sarà più possibile effettuare la riduzione, perché avremo già superato certe soglie di. O comunque sarà molto più gravosa. Eccetera, eccetera, il costo sarà molto ma molto maggiore. E quindi eccetera eccetera. Allora questi sono gli aspetti che dovrebbero essere presi in seria considerazione perché sarebbe estremamente importante cominciare subito nelle forme che uno decide eccetera eccetera. Viceversa noi continuiamo a aumentare le emissioni e quindi eh, non ci siamo proprio. Eh sì, voglio citare l'esempio degli Stati Uniti d'America, non è una nostra fissazione, è un dato di fatto. negli ultimissimi anni gli Stati Uniti sono tornati ad essere esportatori di energia fossile attraverso il famigerato shale Gas o anche sì, il petrolio no, d'ascisti stavo, stavo guardando e l'altro quindi... giorno eh, prima di tre anni non arriverà da noi come mondo occidentale cioè in quantità sufficiente per diventare un'alternativa al gas russo e cose del genere no? E quindi molte volte questo discorso viene fatto, come dire, in astratto, perché per gli Stati Uniti che hanno già fatto i gasdotti eccetera eccetera e ha cominciato a funzionare. Fermo restando tutti i discorsi che tu hai fatto e che stiamo facendo, eh, cioè che è una delle fonti più inquinanti che si può immaginare eccetera eccetera e quindi in realtà stiamo contribuendo a peggiorare la situazione. grazie Alberto e anche chi è stato all'ascolto, terminiamo qui entropia massima di oggi non ci sentiremo lunedì prossimo che è festivo lunedì eh, di Pasqua non, non perché siamo credenti ma perché una festa è, eh, non eh, si rifiuta in quanto è un giorno di non lavoro e ci risentiremo il 28 parlando proprio di energie devastanti da Radio Anderoso 87.9, un saluto e eh, buon ascolto con le trasmissioni che seguono